Nyerekben a Konstantin kereszt. Jenei András írását felolvassa gépész. Előszó. Köszönet mindazoknak, akik benne vannak. Mindegy milyen formában, de maga tehetetlenül vergődnek, és napi 24 órában tenni próbálnak valakiért vagy valamiért. Bekötött szemmel egy sötét alagútban, aminek senki sem látja a végét. Nem azért, mert be van kötve a szemük, csak mert az alagútnak nincs vége. Gyöngyöztek a homlokok. A levegő teljesen átvette már a munkaszagát az ágy mellett. A csend pedig, amibe belehasított időnként a szívmonitor szirénázó hangja, mindenki számára kezdett hangos lenni. A koronária őrzőben minden ágy nagy, zöld függönnyel volt elválasztva a másiktól, hogy a betegek nyugodtabban tudjanak gyógyulni, pihenni, vagy néhány esetben nem meghalni. Sem a jobb állapotú emberek, sem a hozzátartozók, akik egy nagy beavatkozásnál ugyan ki voltak küldve az intenzívről, nem voltak illetékesek bepillantást nyerni az elfüggönzött ellátásba. Maga az őrzőszoba két részre volt osztva. Egy hat ágyból álló intenzív és egy négy ágyból álló szubintenzívre, amit a pici nővérpult választott el. Minden ágynál egy monitor, infúziós pumpák és a terem közepén lévő ellátáshoz kellő gyógyszereket, eszközöket tároló kocsik egészítették ki a képet, amit a belépő némi aggodalommal nyugtázott. Csak ide ne kelljen jönni. Kicsit arrébb kettő lélegeztetőgép állt letakarva a sarokban. Mellettük egy helyszíni röngen készítésére alkalmas eszköz, no meg egyéb avatkozásokhoz való műszerek. Minden katonás rendben zöld lepedőkbe burkolódzva. És most csend volt, mert az egyik ágynál zajlott a munka. Igazából szótlanul, de valahogy a szemek, ha egymásra találtak, mindent kielégítettek. A kezekben teljesé vált az összhang. Az összeszokott társaság a munkát megosztva a szigorú protokolnak megfelelően végezte. – Nándor, megkérem adja ide azt az intubációs tálcát? – szólalt meg a doktor, majd folytatta a lélegeztetést. – A tropin jöhet még? – Igen, és még egy tonogént is kérek. Közben a másik ápolónő ritmusosan nyomkodta a beteg melkasát, hogy a szívmunkáját pótolja. – Nem is értem. Öt perce még nevetve mesélte Gábor bácsi, hogyan szúrt ki a szomszédjával a nyáron? – próbálta oldani a feszültséget Anikó, aki először észlelte a problémát. – Hát igen, az infarktus tud ilyet, de ugye a lízis alatt nem volt semmi probléma. – kérdezett vissza a doktor, miközben a lélegeztetéshez szükséges tubust. Ez egy megfelelő méretű műanyagcső egy mozdulattal lejuttatta a légcsőbe. – Nem, még örültünk is, hogy milyen szépen visszament az EKG. És folytatódott a sor. Pumpálták a lélegeztető balont, nyomták a melkast. A szívmonitor időnként felvisított. Ilyenkor egy mozdulattal lehalkították, majd jött a következő széria. – Jó, akkor ugorjunk neki a pészmékernek! – jött a kérés. Nándor átvette a szívmasztást, Anikó pedig odagurította a kiskocsit, amin a megfelelő szerszámok sorakoztak. – Nyolcas kesztyű jó lesz? – kérdezett rá Anikó a doktortól, aki csak bólintott, majd a beteg fejét kisé oldalra fordította. Azután csak követték egymást a műveletek. Jódozás, lidokain, szúrás és kihúzás. – Még kérek fissót! Közben megérkezett az esti váltásból Péter. Lehetett kire rábízni a lélegeztetést. – Nem szép így fogadni az embert? – jegyezte meg Némi mosolyjal az arcán. – Mi van vele? Péter egy középkorú ápoló volt. Tapasztalatait már jóskán kamatoztatta az egészségügy számos területén. Dolgozott traumatológián, intenzíven, valamikor még mentőzött is. Csak a gerince nem bírta a tempót. Infarkas, stabilizáltuk, most meg úgy döntött, hogy kiszáll. Aniko, kibontaná az elektródát? Szólt közbe a doki, majd a monitorra nézett. Jók vagyunk, a szatiráció 95%-os. Hát igen, ez a profi csapat. És a drót a helyére került, a szívkompressziót már abba lehetett hagyni. A beteg karjára felkerült maga a gépezet, ami percenként a megfelelő számú ingerülettel összehúzódásra késztette a szívizmot. Mire a vezetéket kivarta a doktor, hogy rögzítve legyen, és ne kerüljön ki a kliensből egy esetleges mozdulásra, már a spontán légzés is visszatért. Miközben Nándor a helyszínt rakta rendbe, a Nikó neki állt megírni a napi dokumentációt. Nem telt el tíz perc, és minden olyanná vált az intenzíven, mint a nagy munka előtt. Jó befejezést reméltem a mai napra, de ha abból indulok ki, hogy ma is megmentettünk valakit, hát elégedett vagyok. Jegyezte meg nándor, miközben maga elé engedte a másik éjjelest is az átadáshoz menet. Az átadás jellege változó képet mutatott. Előfordult, hogy könnyebbre könnyebre alakul a nap folyamán az őrző, a tálaló konyhában zajlott. Ez volt az ápolók menedék helye, ha néhány perc szünetre vágytak ha az egyébként tilos dohányzást ejtették meg a műszak folyamán, és minden esetben, ha nem kellett a beteg mellett lenni. Egy csapóhajtó választotta el az intenzívtől, de ha gondadódott, onnan is pillanat alatt ott teremhetett a személyzet az ágy mellett. Nagy segítséget jelentett a monitorok csipogó, sípoló, vagy esetenként szirénázó hangja is. Mindegyik ritmuszavarnak megvolt a megfelelő jelzése, így mindenki tudta, mikor kell szaladni, vagy elég csak benézni, hogy melyik beteg mozdult épp a másik oldalára. De az átadás most a nővérpult szerény két négyzetméterén belül kezdődött. Frissnek látszott még a lehetőség, hogy újra sietni kell egy esetleges újabb újraélesztési körhöz. Na, Rózsika nénivel nem volt semmi? Szokásos panasz, terápia, ó ne? Őt nem ismerem. Mivel hozták? kérdezett vissza Béla a másik éjszakás. Béla egy fiatalabb ápoló volt, lendületes, friss diplomás, aki szeretett volna valamikor egyetemre menni, csak itt ragadt. Aztán mire észbe kapott, már egészen más feltételekkel lehetett bejutni a nagyiskolába. Megmaradt a főiskolai tudásnál. Visszajáró, Anginás, rendszeresen meggyógyítjuk, hazamegy, otthon nincs pénze a gyógyszerekre, majd amíg tart a bentiből, jól van, és utána irány hozzánk. Sajnálom, de vajon meddig bírja ezt a szíve. Ugorjunk. Mellette egy szív de ő is jól van már. Csak este adjátok be neki a furó szemidet. Mostatos? Nem hiszem, de majd rákérdezek reggel, hogy van. Közben Anikó, az őrző részlegvezetője ránézett az újraélesztett betegre, de Amas stabilan tartotta magát. Neki már nem voltak nagy továbblépési céljai. Gyermekei felnőttek, a nyugdíjig néhány éve maradt hátra, ha nehezen is, de mindent megteremtett magának az életben. Na, az olibácsit hagytam a végére. Az öreg nagy szám. Beadja nekem, hogy tegnap nem kapott gyógyszert. <gül> Mondom neki, hogy nem létezik. Én magam tettem a szeklényére a tablettatartót. Erre rám jövőd. Hogy merem én azt feltételezni, hogy ő hazudik? Aztán kiderült a dolog. Begyűjti a fiókjába a tablettákat. Figyeljetek rá, szerintem éjjelre bezavarodik. Egyébként ő tuti megmosakszik, csak lavort adjatok neki. A hármason fekvő nénikével mi lett? Olyan nagy hajcihővel hozta be az adjunktus. Mindent most rögtön, de azonnal. Pedig csak félrenyelte a tejáját. Ettől fúddoklott. – Teri néni? – merett rá elképedve a kérdésre Nándor. – Nem láttad a bejáratnál? Gyárkéményt játszik, amikor csak lehet. – Nem, ő már kilettéve a kettesbe. – Na jó, akkor majd kedden találkozunk. Kivel is leszek? – érdeklődött Anikó, miközben elkezdte pakolni a holmiát a táskájába. – Talán velem mosolygott vissza Nándor. Ver az Isten, ha veled vagyok, mindig munkava. De azért vagyunk itt is. És... Bocsánat, hogy szólok, de kijön velem vizitre? szólt közben pordoktor az ügyeletes. Megyek én? jelentkezett be Péter. Na, legyetek jók. Megyek, mert holnap mentőzök, és ma még haza kell érnem. Köszöntel Nándor, majd hanyagul a hátára vette táskáját, és kilépett a csapóajtón. Nándor egyedül élt egy kis lakásban, alig egy órányira a kórháztól. Néhány éve vetődött be véletlenül a kardiológiára, mentősként beteget hozott, és nagyon megtetszett neki a helyszín. No meg a munkastílus. Rövid, barna hajú, nem túl nagyra nőtt emberként éldegélt. Mosolygós arcát mások mindig irigyelték, és azt kérdezték tőle, hogy bírod ezt ennyiért. S a válasz mindig ugyanaz volt. Két ember dolgozik az egészségügyben, az egyik típus, aki nagyon bolond, a másik a nagyon elhivatott. Te döntöd el, hogy hová sorolsz. Élete kimerült a kevés baráton, a két munkahelyén, az egyik a kórház, a másik a mentő, no meg a nagy hobbiján, a kerékpáron. Rendszeresen hajtotta a pedát, de soha sem ment versenyre, mert neki a bicikli a szabadságot jelentette. Nem azért tekert, hogy győztes legyen, hanem mert olyankor kikapcsolt mindent. Nézhette a természetet, vagy nevethetett a forgalomban az ideges embereken. A mentő pedig élete jelentős része maradt. Igen, azok a piros kabátos emberkék, akik fehér autóban a kék lámpájukkal sietnek a bajba jutott emberekhez, mondta sokszor másoknak. Beírva az alaksóri öltözőbe, megcsapta órát az áparodott levegő. A régen épült ház alsó szintjét nem lehetett már elégszer vakolni meg meszelni, hogy ne legyen vele probléma. A szellőzéshez pedig lyukat kellett volna vágni a falba, vagy az ajtóba, amihez meg nem volt pénz. Így maradt a bűz. A kerékpárja ott állt a szekrények mellett. Mellé lépett, és végig simította. Ne izgulj, mindjárt megyünk. Letusolt, majd felvette a kerekező ruháját, és miután lezárt a szekrényét, kitolta a két kereküt a szabad levegőre. Még egy utolsó igazítás, sisak ellenőrzés, és már indulhatott is. Lassan csordogát lefeli lefelé a kórház udvarán. Még felelevenítette, hogy egy fél órája mit és hogyan tett, majd áttolva a biciklit a porta épületén ismét nyeregbe szállt. Tudta, hogy hazáig nem fog már semmi változni. A szürke utcák, melyeket a smog még sötétebbre festett, komoran vállalták az esti forgalmat. Beérve egy kisebb mellékutcába hanyagul kerülgette a kerékpároknak kijelölt úton andalgó kutyát sétáltató időseket. A nap lemenőben festette rózsaszínre a város épületei mögött az eget. A tompamorajt pedig, amit az autók motorzaja okozott, Nándor számára elnyomta a kerekek súrogása. Az az apró hang, amit a gumi és a beton érintkezése hozott létre. És a kerekek keményen állták a nagyobb patkáról való le és felmenetet. a bicikli elején lévő rugók pedig kényelmesebbé tették az utazást. Nándor, amikor tekert, nem különbözött a többi bicajostól külsőre. Rajta is sisa, kesztyű, meg a megfelelő ruházat virított. Talán még a gondolkodásban sem lehetett volna nagy különbségeket felfedezni. De ha jobban és hosszabban vette szemügyre a járók elő, a magabiztosság mellett a higgadsága is nagyon jellegzetessé tette. Nem férte fejébe, az emberek hogy tudnak ilyen fantasztikus időben bent ülni egy lakásban, vagy éjjel-nappal autójukban csücsülve kilométerek százait megtenni, csak mert az kényelmesebb. Persze, az is egy életmód. Nem messze tőle egy villamos, sikoltva a sinnen kanyarodáshoz készült. Tudta, megérkezik a térhez, ahol több lámpán kell majd átvergődnie. Megszólalt az övén a mobiltelefon. Lassított, majd félreállt. Igen, mond, vette a hívást. Szevasz, námdikám! hallatszott a vonal a másik végéről. Na csá! Jössz akkor hónap a nagy kérdezte egyik legjobb barátja, akivel elég gyakran mentek a természetbe biciklizni. Á, nem tudok, beosztottak huszonnégyba a mentőkhöz. Nem mondod komolyan, már egy hete készülünk kipróbálni az új gépemet, reagált Csaba. Tudod, hogy két ember kilépett, és csak engem tudtak rávenni a melóra. Jut eszembe, mikor lesz kész az én új bringám? Csaba mellékállásban egy kerékpárszervizben dolgozott. Nándor sokszor tudott kedvezményesen vásárolni vagy szereltetni náluk. – A főnöknek bejön ez a görkori biznisz. Néhány nap és hozza a vázakat. – Mit is mondtál? Melyik kell? – Az az ezüstös, tudod, az aluváz. – Persze, már emlékszem. Na, leteszlek, majd csörög rám, ha ráérsz. – Oké, okay, légy jó. Köszönt Csabától, és visszaillesztette a telefont a tokjába. Hatalmas fékcsikorgás, majd dudaszó hallatszott a közelből. Nem telt el két másodperc újabb fémzörej, és az utána következő halk, de annál vészjósló puffanás már tudatta Nándorral, hogy merre fordítsa a fejét. A kereszteződésben, ahol a két autó összeütközött, szemrebbenésnyi idő alatt összetódult a tömeg. Az egyik autó motorház teteje csúnyán felgyűrődött, a másiknak meg a csomagtartó része betolódott az utastérbe. Ontották magukból a füstöt, és a forgalmi dugó már továbbhaladási akadályt jelentett minden arra haladónak. Nándor első gondolata az volt, hogy már megint ezek a kocsik nem képesek kivárni az üldet, hogy a fenébe adnak ilyen embereknek jósítványt. Aztán ösztönösen kihasználva a bringa kisméretét, közelebb gurult a helyszínhez. Felmérte a helyzetet. Két ember, Közülük az egyik hangos szitkozódások közepette a karját szorongatja, a másik meg mozdulatlanul fekszik a kormányra borulva. A szélvédő egy merővér. Nincs idő óriázni. Letámasztotta a két kereküt és határozott mozdulattal félretolva az elé álló bámészkodókat odalépett a komolyabb sérülthöz. Menjenek hátra, valaki hívja a mentőket, és közben kinyitotta az ajtót. A sérült nem válaszolt semmire. Megpróbálta kezével megtapogatni a csigolyákat, de nem érzett el változást. A sofőr fején egy hatalmas seb égtelenkedett, de Nándor nem a vérzéstől tartott. Maga az eszméletlenség aggasztotta. Bár a rövid vizsgálódás után az életjelek stabilnak tűntek, ebben a helyzetben nem lehetett tudni, nincs -e esetleg belső vérzés is. Háti zsákjából, amiben mindig tartott egy alap első segélycsomagot, néhány gézlapot és a sebre nyomta. – Hívták már a mentőt? – kérdezett hátra, és hozzátette, hogy ő maga is mentős. – Igen, épp vonalban vagyok – lépett oda egy emberke kezében a mobillal. – Adja, kérem oda egy pillanatra. – Kösz! – Haló! – vette át a készüléket, közben a sérültre összpontosított. A tömeg halkan morajlott. A rengeteg bámuló embert nem lehetett távol tartani a helyszíntől. Voltak kíváncsi arcok, voltak okoskodók. – Engedjenek oda, én már láttam jert! – Mit akarott az az ember? Még nagyobb baj csinál? – Nem – válaszolt közben Andor a diszpécsernek a – magam is mentős vagyok a bázison. A sérült eszméletlen, de nem tudom megvizsgálni, mert a kocsiban van. – A keringése stabil, légzés van, fej is érülés, és valószínűleg a lába is el van törve. – Oké okay, – fejezte be, majd visszadta a telefont a gazdájának. A kis táskából előkerült egy pipa is – ezzel lehet biztosítani a szabad légutakat. Műanyag S alakú csövecske, ami elemeli a hátra nyelvet a garat faltól. Amit Nándor szakszerűen behelyezett, így tudta folyamatosan nyomni a sebet a kliens fején. Ne haragudjon, uram, megtenné, hogy szól azoknak az embereknek, álljanak hátré. Köszönöm. A távolból felhangzott az érkező mentő szirénája. Többen fellélegeztek, majd a nagy fehér autó tetején a villogó kék lámpácskákkal odagorult a helyszínhez. Nyílt a tolóajtó, három piros mellényes emberke kezükben különböző táskákkal szállt ki a kocsiból. – Szevasz, Nándi! hát te nem tudsz otthon maradni! – köszöntötte vigyorgó alcar az egyik, majd átvette a vizsgálódást. – Mi újság? – Amit látsz, két autó puf, egy sérült, életfunkciók rendben, de nem tudtam megnézni igazán, mi lehet. A fején egy kisebb artéria, ballább valószínű eltört, a biztonság kedvéért beraktam egy mélyót és még mindig eszméletlen, kb. tíz perce. – Innen már átvesszük. Szerintem az életét köszönheti neked. – Hát, most nézem, te bicájjal mentesz? – kérdezett vissza a mentőorvos, akinek az intésére előkerült a szállításhoz a vákummatrac is. Ez volt az az eszköz, amiben a belefektetett emberket teljesen rögzíthetővé vált, csökkentve a szállítás alatti véletlen elmozdulást, vagy a nagy fájdalmakat. – Nem, csak hazafelé tartottam. Az eddig lelassult események innen már pörögtek. Miután kiemelték a sofőrt a kocsiából és betették a mentőbe, a kívülállók számára a hátsó ajtó bezárult. A rendőre is megérkeztek. Kezdett a hely átláthatóbbá válni. Nándor belépett a nagy autóba. Tudok még segíteni? Nem, itt már meg vagyunk. Menj haza, vele is rendben lesz minden. Dolgozol valamikor? Holnap a bázisó. Akkor hónapig jó pihit köszöntel tőle az ápoló. A pipa jó ötlet volt, és visszafordult a beteg felé. Nándor behúzta a tolóajtót, majd miután biztosította a rendőröket, hogy ő nem látott semmit, oda lépett a biciklijéhez. Egy kis igazítás, támasztókar becsuk, és már indulhatott is hazafelé. Érezte, hogy a mai nap kifárasztott a rendezsem. Gondolataiba merülve nem vette észre, hogy száguld el a terek utcák mellett, hogy bújik el a nap álmosan a házak mögött. Tetszett neki, milyen hamar ott tudott lenni a helyszínen, és akkor hatalmas fékezéssel megállt. Ha – Ez az! – kiáltott fel. – Mentő és kerékpár. Ho, -ho, -ho, ho Gyors, ütőképes, és bárhol ott tud lenni, ha kell. Alapellátásra fantasztikus. És mekkora tere lenne? Nem függne dolgoktól, arról nem is beszélve, hogy mennyivel olcsóbb. – kellemeset a hasznossal! – Egymást érték a gondolatok képek játszottak le előtte egy biciklis mentő egységről. Tudta, hogy sokan kinevetné, de jó volt fantáziálni. Érvek mellette, ó és a támadható részei, de mégis. Használhatónak tűnt az ötlet, közben hazajött. A biciklit felcipelve a negyedik emeletre és beállítva a terasz egyik sarkába, a konyhába igyekezett. A kis lakást bérelte, nem volt sajátja. A szülei vidéken éltek, neki ott nem lett volna jövője. Egy város volt számára az, ahol úgy remélte, megtalálja majd a tovább lépési lehetőségeit. A tömbház, amiben élt, teljesen egyforma otthonokból állt. Mindegyikben másfél szoba, konyha, egy apró kamra, no meg a fürdő helyezkedett el. Bekészítve kevés vacsoráját, beülve a szobába, a magnó előtt kezdett falatozni. Csörögni kezdett a telefonja. Ángán! Szia, Nándi! Viktória vagyok. Nem zavarlak? Viktória Nándor egyik nemrég megismert barátja volt. Szakvizsga előtt gyakorlati idejét töltötte a kórházban. Itt ismerkedtek meg a fiúval. Szimpatikusnak tartotta Nándor, néha már azon vette észre magát, hogy kicsivel többre is gondol, mint egy barátság. – Ó, szia, de hogy zavarsz? Hogy vagy? – Jól, közi, Mit csinálsz holnap? – kérdezte a lánya telefonból. Rossz hírem van, mentőzök. Miért? – Ó, de kár, kimehettünk volna a kiállításra. Nem baj, hónap után is lesz. Akkor neked nem jó? De aznap is szabad leszek. Eszel? Bocs, most értem haza. Épp facsizom. Képzeld, ma beletekertem egy balesetbe. Nagyon tuti volt. Hogy te ilyenkor sem tudsz pihenni? Túlélte a kedves beteg? No, csak segítettem egy kicsit. Majd elmesélem hónap után. Neked milyen napod volt? Hm, rohangáltam a betegek között, de jó. Hm, nem tartalak fel. Holnap majd csörög ide, hogy megbeszéljük a randit. Na, hello! Légy jó, és köz, hogy hívtál? Majd hívlak. Fejezte be a beszélgetést a fiú, és folytatta a megkezdett ennivaló eltüntetését a tányérról. Megint előugrott előtte a korábbi képzelgés. Aztán látta, ahogy a vezetés enyhemosójal, zsebre dugott kézzel kineveti. Tisztában volt vele, hogy mi mindent kellene elérni még a jelenlegi dolgokban is, nemhogy egy ilyen egység felállítása. Valahogy mégis azt szólt mellette, hogy nem lehetetlen. Csak hát a rengeteg kulcsolás, meg kopogtatás, visszautasítás. Tisztára be vagyok kattanva. A legelső, a vezető mentő tiszt lenne, aki kiröhögne. Ugyanhol élet. És a gondolatok, bár nagyon jónak tűntek, ellettek hesegetve. Nándor elkészítette a másnapi munkába menethez a tiszta bringás ruháját. Letusolt, majd beesett az ágyba. Tudta, hogy a holnap reggel korán eljön. Aztán úgy érezte elsüllyed az ágyban. Csak zuhan. Zúch